که مستم چې واقعیا شي طمازان نماز میراميله وعلى شريته التفسير کې زه په اتوار دی راسترا خپل زکه قسمه دي يو وجوب النسب دیم وجوب الرفع جواز دا امرینو اختیار دا نصب سلورم جواز دا امرینو اختیار در رفی او پینزم استیوا دا امرینو استیوا دا یو چی یو لبکر رجحان امیس هم چراکاشی پا مزان دما خوز میرا کی نپید بار دے راب سرا اپین زقیس مبانی دے یو چنن سب بکی واجی دویم چرا فبکی واجی بی درہیم جائز دواری خورا فای اولاوی سلورم جائز دواری خونسا بی واجی بی اولاوی او 빈ځم چې کوم دنو چيستې واجبام لري نو دیواله چې امري لري ما ناظر سيب چې کوم دنو اغازي کړې اول اغه چې نسب واجب وي چلا سبې څه وی واجب کوم دا اسم مزاننا دا اسم متقدم تلتا ہوتا اسم سابق ہوئی گا نا دا اسم سابق دفت رست و راشی آغا سی چاغا مختصوی پا فیل پوری دفت رست و شي سی شیسی هغه په فیل پورې چې کمونه دخول لاغې شو وي مخت یعنی هغه په فیل بانې داخلېږي په بل داخل لی نه شي دغه ځای کې به په د مضانه بانې نه سبلوستول شو دا صلیستلو په مثري واجب دا به یو شیر کې چې کومنه ذکر کړي مطلب دا اسم ممنزوانا اسم متقدم دې د داسې یو شی زنام متصل بلا فاصله شي راش دې تااسې او ش پسې متفیويله فاصل را شي چې دا هغې چې کمنیو د خوول په فیلبانې واژ وي فیلبانې وا کاس مثال به ان زیدن ضررب ته کا ان زیدن ذرب ته کا که تا زیدوه هنو زستا سرمنو بانده نو این زیدن زارب تهو او زیدن سو متقدم نگه نه دا متصل بلا فاصل آغاله دی چا بسی دا این پسیر آغاله دی او ان جی کمدنو واجب الدخول لبچا بانده فیل بانده اوز کمون زیدون بانده سوایو حرا فوایو نو لگا زیدن با مبتداش شي او دا این با پیسم سشی ساخل شی او ان پیسسم داخلې دللی لی شي نو مونږ بهې ای وایو وواو چې ان ځان نهروستو فیل غواړي نو فیل کلافین وي نو مقدر دی وي په لافزن دی وي نو وي مقدر په دل ته فیل محضووف دیته دی محذو نو ان ظبط تا زیدن ظرب ته وشي ان ظرب تا زیدن ظرب ته نو اوس چې کمدن په دغه باې شو ناسب به شي واجب شي نسب به شي واجب شي په هغه که کله سب واجب وو لري شي بیا به دا چې کمته وا داخله او داخل داخل په چا داخل شي په سم باندې به داخل شي او هغه په سم داخلي دي شي کوم سيزونه شاګه ده ځان وروستو سغواړي فیل غواړي لازمی سغواړي فیل هغه ډیر دي لکه یو اادات شرط 2 عادت الاستفهام عادت الاستفهام وكل نذني 3 عادت التحزيز عادت التحزيز حروف تحزيز شي تلرمز عادت العرض داکسر دا چکم دینو نزان دا نرستو دارنگی آداد چکم دینو لا حروف ناسخا دیم دیزان نرستو فیل غاڑی ون نصدو حتمون انتالا سابقو حتمون انتالا سابقو ما لا <ساو> سبچ کومنه دا واجب دي لا سب څه شي دي واجب دي انت لسابقو قرست متصل بلا فاصل راشي غي اسم متقدم فشو قرست متصل بلا فاصل راشي ماده غسوري يختص بالفعل چا مختص به چا بسي فعل فوري قائم واه ما لك يرشو هيسو ماش این ام نزان نرسو سغواری فیل غواړي او حیث امام نزان نرسو سغواری فیل غواری لکا ان زیدن لقیتہو فسلم علیہی ان زیدن لقیتہو فسلم علیہی کتدز زید سرملاو شنو زمال سلام پہ کوا سیز ہے کہنا ان زیدن حیث امام زیدن لقیتہو نفا اکرم ہو حی سو ما زیدن لقي ته هو فکه په حيی سو مع د ځانروستهسو فیل غواړي که فیل به کله را شي چې کله زیدن منصوب شي که مرفوش مرفو شي بیا خو به مووب دا یو کسم لاړ دو وایین تله سابق ما مابل ابت فرفل فر یختسو ابدا وَإِنْ تله مَا کو معبل فَرَّفُ یختت سوفر رافلل تظم خو ادده او که چرته انتله سابق خو کو متصلله فاصل را شي ده اسمې متقدممو دا اسم, اسم شي متقدم ما د هغه سې بل ا دا یخت شو چا هغه مخته شو په چابانې پومته ومتدبه نسکی داخليږي او د قزاې کې چې کم دنو په دې اسم مختصبه نه رافلوستل سي هو ان تل سابقو کومتصل بلا فاصله راشي لا مخکینه متصل بلا فاصله د دې کم دنو ما ده هر سبزي چې بل ابتداي اختصاصو دا اوس اض فاجتیې شو که خارج تو فضا زدون یظریب هو فضا دون خارج تو فضا زدون اس خ دا ته ضدن کې که نه ذا او داخل شي په فیل به شي دااخ دکهه زدن خو منصوب دی که نه نو بیا به ظریبو پ را وباې نه دا به بیا اض په مفتتاببانې واقعهنی شي اض به کله مفتبانې واقع کې کله چې تهسهکې اراج تو فایز زید لقیته لقیته نو و تلم الناس فایکہ زید ترسو شما خلاف دلته شنا سب جائز نه ده گدا ای زام فاجاتین ورو صورت لخلافه لسلی قزا از الفیلو تلا ما لم یری ما قبل مهمولا لما قاد دا تا پکبل کی قسم ذکر کی شرف فقوا واجب تا غور چې په د فیل باې داسې سر د داخل شو وي که یو یویسې موضوان نه دی او توقدم که نه د هغې نرو سره فیل د فیلبانې تاسې د ش د داخل شوي دی چې د هغې مع بعدته معقب کمل کولی چې د هغې معقب مع بعد کمل د مع بعدته عمل کمل کولی د شي څنګه مونږ په دا فلسه کوو مسللت کو بچا باندې په دې سو متقدم باندې کنه دا باغ زه کېوشي چې ګل ممکنو تسلیت وي چې ګل څه وی ممکنو تسلیت وي چې ممکنو تسلیت نه وي بیا کېدلې لګا ځانییت توځانې فجلې دو کللهوه هد مننو همامیت تجل ده زانانیتځانی فجلی دو کللهوه هد من همامیت تجل ده فجلې دو فار راغلی ده که نه خو داپ مدخول دا مدخول د فاج ی چې دی دا په معقب کمل کولی نه شي او د ایجلې دو په ځان تو باندې مسلله کېدللی ن نو از ځانانی تا به نه وای از ځانانی یا صحیح شو که یعنی معمیره نه بال وي چې کله مااد د هغهه فیل چې د ګ همم ک شو وي تسللی ووي او مااد جا باندې ممسط کېدللی چې شي او دلته چېګو مسلت کېدللیلی شي یعنی چې ففیل فیلبانې تااس د ست داخلي که ففیل په فیلبانې داست داخلي چې د دا هغې هغه زداغې غه ما بعد ته ما قبل کې عمل کوله ايش زداغه دای کې بار افه چې کوم نو سوي واجب ارافه وجه کوم نو واجب کزا د قران کې ایذ الفعلوا تلا شکل ذافیل چې کوم نو تلا متصل بلا فاصله غلوی ماده هغه سنا چې لم یریدا چلم یاره د چنوی واره چې کمندونو ما قبل ما معمولا له ما بعد وجود چنوی واره چې کمندونو ما قبل دزی فیل معمولا معمول په اړه غسو چې بعده وجود چې پس د دې نسوی واقعیاوی چې پس د دې نسوی واقعیاوی معمولا له ما بعد وجود معمول چې کمندونو په اړه غسو چې پس د فیل نه موجود شي انست د داریش جنا او ستو لا کفایت فاجزایی ما بان فما قبل کمل عمل کولے چیش دا سے واقعاوی دا غزائی کی برافصوی واجب اوجیب اوجیب وقتی رنزبن قبل فیلی نزی طلب و بعدما ایلا اول فیلہ غلب داوست کمنون آغا ذکر کئی چھے پاغی کسی کمنون سوئی استواجه کم دغه جواز امرینو وي او مختار به کی کوم نه سوی نه جواز دې چوي امرینو او مختار به گسوي نه صاحب نه صحیح ده کنه مختار به کی کوم نه سوی او جواز پکې دې چای امرینو راواد یو و مختار اخواره چې کبره شو شي انساب دا مختلف موازیه دي یا موازیه چې کله دا اسم مذننه ده د دنروستو راغلي وی زی طلب یعنی دا اسم مذننه واقع شي مخه د فعلی زی طلب نه فعلی زی طلب فعلی امر د فعلی نه ده صحیح ده نه د فعلی زی طلب نشي مخکې شي وي او قشوي لَكَ زَيْدًا اِذْرِبُهُ زَيْدًا يا زَيْدًا لا تَذْرِبُهُ اوس کده ص مبتدا کای زیدل ص کای لا تزربو لا بس شی خبر شی او جمله غین شایې ده کنه جمله غین شایې خبر واقع کیدلې نشی تعویل واقع. تعویل تعویل کی؟ او خدایل سره بس کای واقعیا کین څل سره تعویر سره تعویر ته مو محتاج کیږي او چې نن سبو انه تعویر ته حاجت ته نو قرینه چې کم دنو موجوزه د نسب همشته قرینه موجوزه د رفی همو شته قوم راجهه د چاشته نسب شته او د رفی نشته یاد نر نسب مرجهه قوید د پشانا د رفی نه قرینه موجوزې د دواره شته هم د رفی هم نه نسب قوم راجهه د نسب شته او د رفی نشته او یا چه کم دنو مراجحات نصب اخواد ده مراجحی دی دا چانه دارا فینا بس پا صورت کی بچه کم دنو در طول, دا, طول دا حاصل شو چه قرینی مراجحی دی دواروی خو مراجحا م... صرف دی چاوی ننصبی او د دا چا نی دارا یا چې کم دنو سوشی مراجحیم دی دوارو خو مراجحا چا نن سب اقوار د مرضیه چرانا نه دا ک یوک دا شو او زیدن ازربه پس زید کی مرجه موجوزه د رفض شه چې وجود د صلاحیت د مال او تفسیر لري دارشته نه ازرب صحیح وګڼه نه تجرود عوامل الزیونه تجرود چانه واز زيدون چې کمر مجرد کده عاملی تلویزیون زيدون مبتدا شوی دربویشو شو, شو. خبر مجووزه نسبومشته هیڅ مجووزه چاشته نسب شګه وجود صلاحيت د مال او تفسیر لري دا چې زره بشته کنه تفسیر مرجع هدا چاشته زره نسب چې کمر نشته او چا نشته ارا فنشته ووجه چې کمرونو دادا چې تعویل ته چې کمرونو په نسب کې येतो او بچاېشهې یو دا شو چې داس مزانه واقع شو وي مخکې د فلی ي کالب نه دویم چې د واقعیا شي داسثابققا روستتو د هر راغه شي نه رو د هر هغې شي نه چې د هغې نه فیل واقع کېدلغالي وي خولی نه وي خو کا کثرو اکثری تی نرستو سرازی فیل رازی لکه عداد استفامشو لکه عداد جا شو زمین اغیی نرستو لکه اوز حل شنو ده اغیی نرستو سرازی فیل راز لولادی کنن لکه حل زیدن زربتهو حل زیدن زربتهو اوز ده حل نرستو فیل راز لولادی کنن سیده کنن ده دا دامین یادیگی یه شکل کنن وقتی را نسبن قبل فیل ایتلاک واقع مخته کې شوي دی نه سب چې کمدوننو مخکې د هر راغه پیل نه چغه خاون د شووي د طلب بي مخکې پو شوي که نه و بعد د مع ایله خوبو پل پ لاغلب او چې غواقع شوي دا اسمې مضنا ده, اسم ده اسم سابقه پس د ها غ راغشي نه چې واقعه کول د متکلم متصل کول چې کمدونو دد سره د متقلم د فیلغالي بي فیل ور سر, سر اوڑی متصل اوڑی بعد ما ایلہ اول فیلہ غلب و بعد آتیفن بلا فصل علی معمول فیل مستقر اولا رضا